1 Timotei, capitolul 1, versetul 8. Noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuiințează bine. Toate lucrurile care ne înconjoară pot fi bune sau rele, după întrebuințarea pe care le o dăm. Aici este toată înțelepciunea și toată taina fericirii. În sine, nimic nu-i rău dacă îi dăm o întrebuințare bună, dar dacă nu avem această lumină, chiar și cele mai cunoscute lucruri bune pot face răul cel mai mare. Biblia însăși, care este Cartea lui Dumnezeu și care a făcut și face binele cel mai mare omenirii, dacă nu este întrebuințată bine, adică dacă este unealtă în mâna celor stăpâniți de Duh de ceartă, de Duh de partidă sau Duh ateist, face mare rău sufletelor. Așa și cu legea lui Dumnezeu dată prin Moise. Ea este bună numai dacă este întrebuințată bine. Și cum putem întrebuința bine totul? Ce condiții trebuie să îndeplinim? Răspunsul este unul singur: să fim născuți din nou prin credința în Domnul Isus și să umblăm clipă de clipă sub călăuzirea Duhului Sfânt, Duhul Harului. Numai omul duhovnicesc, omul care umblă sub călăuzirea Duhului Harului, poate cunoaște binele cu adevărat și poate întrebuința bine toate lucrurile. El poate înțelege și legea în lumina harului și o poate întrebuința spre zidirea sufletelor în Hristos, pentru că el nu mai vede nimic din unghiul vremelniciei, nu mai este legat de materie sau de formele unei religii care umblă prin vedere, ci el privește totul din înălțimea veșniciei și învață ca unul care nu mai este din lumea aceasta. Cât de strălucit a întrebuințat Apostolul Pavel legea se vede din epistola către Galateni și către Romani. Aici totul e duhovnicesc, totul are în vedere făptura cea nouă în Hristos. Nici o formă, nicio o ceremonie, nicio poruncă nu este dată în duhul vechiului legământ, ci totul e privit în lumina Harului și a veșniciei. Galaten 6,15 Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ce a fi o făptură nouă. Dar Domnul Iisus, cum a întrebuințat El legea? Numai spre binele omului și spre îndumnezeirea lui. Pentru a-i face bine omului, el, Iisus, a călcat și sabat și porunci și ceremonii. Fariseii însă căutau să-L omoare pe Isus pentru felul nou de a întrebuința legea. Pentru cel firesc, omul duhovnicesc și acțiunile lui îi par o călcare de lege, o stricare a rânduielilor. Cel firesc nu știe niciodată care este binele adevărat pentru că el nu cunoaște adevărul adevărul și binele îl cunoaște și îl trăiește numai omul călăuzit de duhul adevărului. A întrebuința legea în chipul cel mai desăvârșit este numai atunci când o lași în locul unde ea a fost așezată și cu menirea care i-a fost dată, adică acela de îndrumător spre Hristos, după cum citim la Galaten 3 cu 24, pentru că Hristos este sfârșitul legii, Roman 10 cu 4, și apoi aflăm că neprihănirea nu se primește prin lege, Galaten 3 cu 11. Altfel de întrebuiințare este rea și întunecă sufletele. Cât de minunat este cuvântul lui Dumnezeu și ce lumină puternică aruncă El pe cărarea vieții noastre. Cât de necesar ne este nouă să știm adevărul că orice lucru este bun sau rău după întrebuiințarea pe care o dăm. Cât de atenți trebuie să fim clipă de clipă pentru a nu ieși de sub călăuzirea Duhului Sfânt ca să nu facem rău chiar cu cele mai bune lucruri. Slavă veșnică și mulțumire adâncă aducem Dumnezeului nostru prin Domnul Isus pentru harul său revărsat peste noi. Preaslăvite Creator peste veacuri împărori, n-ainte de lumină ne conjurăm, Mare este slava Când cântă-ne cu ta, numele ați lăudat, Sfinte Doamne, s Versetul 9. Căci știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiti și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni. Mereu subliniază Apostolul Pavel în scrisorile sale cuvântul știm sau știu. De ce o are acest lucru? Pentru că Duhul Sfânt vrea să ne aducă la starea de a înțelege că în viața de credință nu se merge pe dibuite, ci prin știința precisă, printr-o trăire concretă a adevărului cunoscut pe baza credinței. Credința adevărată duce la credință. Știm în cine am crezut, 2 Timotei 1 cu 12. Știm că cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi, 2 Corinteni 4 cu 14. Știm că dacă se desface casa pământească, avem o clădire în cer. 2 Corinteni 5 cu 1 Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Romani 8 cu 28 Iată doar câteva locuri în care se vorbește despre știința credinței, deși sunt foarte multe, prin care putem înțelege acest adevăr, această treaptă pe care trebuie să o atingem în viață cu Domnul Isus. În versetul de mai sus, citim, știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit. E adevărat că prin credință trebuie să ajungem la știință, dar știința nu se dă decât celor care învață stăruitor. Credinciosul adevărat este în primul rând un școlar, un ucenic adevărat. În clipa când l-a primit pe Domnul Isus ca mântuitor al său, în aceeași clipă a și intrat în școala lui, devenind școlarul său, care trebuie să învețe zilnic câte o lecție pentru a ajunge la știința duhovnicească. Vorbind despre și Domnului, prorocul Isaia zice: Isaia 54 cu 13, toți vor fi învățați de Dumnezeu, toți fii tăi vor fi ucenici ai Domnului, sau Isaia 50 cu 4, El îmi trezește urechea să ascult, cum ascultă niște ucenici. Matei 11 cu 28, Învățați de la mine, spunea Domnul Isus. Sau Ioan 16 cu 13, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Cei leneși, cei nesilitori, nu vor ajunge la știința credinței. Slujitorul Domnului Isus este numai cel care învață mereu lecțiile Duhului și fiind el un învățăcel bun, va învăța și pe alții. La plecarea sa de pe pământ, Domnul le-a spus ucenicilor cu privire la oameni și învățații să păzească tot ce v-am poruncit. Ca să știi, trebuie să înveți și ca să înveți trebuie să te înfrânezi de la multe plăceri și nevoi pământești. Numai acel credincios este învățător bun care învață totdeauna care este necurmat un elev silitor. Filozoful Seneca spunea, învățând învățăm, mă bucur că învăț ca să pot învăța pe alții. Ca să știm că legea este pentru cel fără de lege și nu pentru cel neprihănit, trebuie să învățăm lucrul acesta. Și cum pentru a învăța să înnoți, nu poți decât intrând în apă, tot așa și pentru a învăța neprihănirea și legea, trebuie să intri în neprihănire, adică în Domnul Isus, care este neprihănirea noastră. Ca să fii neprihănit și în legea lui Dumnezeu, trebuie să intri în Hristos și să rămâi în El tot timpul. În el fiind, nu mai ai nevoie de legea dată de Moise, pentru că în el ai totul deplin. Cel care vrea să țină legea dată de Moise, dovedește prin aceasta că nu este în Hristos, adică în neprihănire, căci legea nu este făcută pentru cel neprihănit. Legea este făcută pentru cei fără de lege, pentru nesupuși, pentru ucigători. Cine are viața ascunsă în Hristos și în Dumnezeu, care este dragoste și sfințenie, acela nu poate urâ, nu mai poate ucide, nu mai poate trăi în păcat, deci el nu mai are nevoie de lege. Iată, iată ce trebuie să știe cel credincios, cel care a intrat în școala Domnului Isus, cel născut din nou prin Duhul Sfânt. Credința duce la știință și știința duce la sfințenie și fericire. Soare, lună și pământ și al ne nesfârșit le-ai creia cu altă cuvânt Dumnezeu le slăvi și împreună Cântă-n cor, slavă-ţi-e Dumnezeu, tu părintea tuturor, slavă-ţi, slavă-ţi când şi Versetul 10 pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase. Urâtă lista Înșirarea păcatelor este lista cea mai neagră și mai neplăcută din câte există sub cer. Toate păcatele îi sunt cu putință omului care nu stă în Hristos și legea este făcută pentru un astfel de om. Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cel fără de lege după cum lanțul nu este făcut pentru câinii care nu mușcă, ci pentru cei răi, după cum temnița nu e zidită pentru binefăcători, ci pentru răufăcători și după cum medicamentele nu sunt făcute pentru cei sănătoși, ci pentru cei bolnavi. Sfântul Ioan Gură de Aur zicea că dreptul nu este sub lege, ci deasupra legii. Fericitul Augustin, tălcuind Psalmul 1, spunea că cel neprihănit nu se află sub lege, fiindcă în legea Domnului își află voia lui. Printre păcatele amintite în versetul de mai sus este și vânzarea de oameni, adică trădarea și pâra. Vai, cât de răspândit este acest păcat chiar și în mijlocul celor care își zic urmașii lui Hristos. Dar nu sunt numai păcate trupești, ci și păcate spirituale. Lista amintită se încheie cu orice este împotriva învățăturii sănătoase. Învățătura sănătoasă noi socotim în primul rând adevărului Dumnezeu, Dumnezeu cuprins în Sfânta Scriptură, Apoi toată învățătura care nu contrazice acest adevăr. Când însă vine cineva cu altă învățătură religioasă, care nu se află în litera Sfintei Cărți, acela păcătuiește amarnic împotriva învățăturii sănătoase și va fi judecat de Dumnezeu. Cei care au pe inima ascultarea de cuvântului Dumnezeu, cei care se află prin credință în Domnul Isus, să nu primească nicio învățătură străină de adevărul sfânt, e pericol de moarte și de a cădea din har în robia legii. Cel neprihănit se află în Hristos care este deasupra oricărei legi și își trage seva din această veșnică viață a vieții. Armonice vești răzbar milioane de sol din mărețul tău pala cu lumine și splendor. Te-ți cântă slava ta, toate pururi te măresc, toate-n vești ori lăudat, Dumnezeule Celesc. Versetul 11 Versetul 11 potrivit cu Evanghelia Slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Tot ce nu se potrivește cu Evanghelia Slavei fericitului Dumnezeu nu este drept, nu este adevărat, nu este spre viață, fie că e vorba de o lucrare, fie că e vorba de o învățătură. Evanghelia Slavei este criteriul adevărului. Evanghelia Slavei este măsura desăvârșită a tuturor lucrurilor, Evanghelia slavei este lumina negrăită și veșnică, lumina vieții la care suntem chemați toți câți locuim pe pământ. Fii binecuvântată Evanghelie a slavei, pentru că mi-ai făcut parte de lumina și harul tău și mie, nevrednicul. Fii binecuvântat, fericitul Dumnezeu, izvorul vieții și al luminii din care ai ținit tu, Evanghelie a slavei. Potrivit cu Evanghelia slavei Într-o zi a venit cineva la Sfântul Antonie cel Mare și l-a întrebat: Ce trebuie să fac ca să-i plac lui Dumnezeu? Oriunde vei fi, să ai totdeauna înaintea ochilor tăi pe Tatăl ceresc și pe Domnul Isus Hristos. Cu orice lucru te vei ocupa, vezi dacă e încuviințat de Sfânta Scriptură, a fost răspunsul. Sfântul Vicențiu de Lerin spunea: Creștina adevărat este acela care iubește adevărul lui Dumnezeu, care nu preferă nimic religiei dumnezeiești, nici prestigiul, nici dragostea, geniul, elogvența sau filozofia vreunui bărbat, ci rămâne statornic și ține numai ce știe că Biserica de la început a ținut în mod universal din vechime, și din potrivă socotește drept încercare și nefăcând parte din religie ceea ce simte că este introdus de unul din opoziție cu toți, în contrazicere cu Sfintele Scripturi. Cu nou și auzit. Sfântul Simeon, noul teolog, zicea și el: Cel ce păzește Cuvântul Domnului, va fi păzit el însuși de Cuvânt, deoarece va fi izbăvit de rătăcire, de patim și de păcate. Frații mei, dacă vă iubiți viața și dacă îl iubiți pe Dumnezeu Tatăl și pe Domnul Isus, nu faceți nimic și nu primiți nimic nepotrivit cu Evanghelia Slavei. De oriunde ar veni învățătura. Oricine ar face lucrarea, dacă nu este potrivită cu Evanghelia Slavei, respingeți cu credință și hotărâre de la început totul. Nu stați la discuție cu minciuna și veți fi biruitori și fericiți. Diavolul de la început a sucit cuvântul lui Dumnezeu, strecurând cu viclănie o trava lui. Nicio virtute nu-i mai mare ca ascultarea în totul de cuvântul scris al lui Dumnezeu. Nu vă lăsați amăgiți de cei care vin cu adăugiri, aceștia nu vin de la Hristos, oricine ar fi ei. Potrivit cu Evanghelia Slavei Aceasta să ne fie deviza în trăirea, vorbirea și lucrarea noastră. Potrivit cu Evanghelia Slavei să fie și legăturile noastre cu oamenii. Potrivit cu Evanghelia Slavei să fie părtășia frățească și viața de adunare. Evanghelia slavei se numește tot cuvântul lui Dumnezeu, toată vestea bună, care a adus-o Domnul Isus din cer, tot adevărul făgăduințelor lui Dumnezeu pentru cei credincioși, adevăr care dă mântuire, bucurie, pace și nădejde. Evanghelia crucii este evanghelia slavei, căci prin cruce se ajunge la slavă. La slava veșnică a lui Dumnezeu nu poți ajunge decât primind evanghelia lui prin credință potrivit cu Evanghelia Slavei Fericitului Dumnezeu. Vestitul poet italian, Torcoate Tasso, a trăit când era tânăr în anul 1570 la curtea franceză. Regele Carol al Nouălea l-a întrebat într-o zi, Tasso, cine este după părerea dumitale, cel mai fericit? Fără să stea pe gânduri, Tasso a răspuns, Dumnezeu. Asta o știe oricine, a răspuns regele. Dar întrebarea mea nu e cu privire la cer. Vreau să întreb, după Dumnezeu și afară de El, cine este cel mai fericit? Taso a răspuns cu iuțeală, cine seamănă mai mult cu Dumnezeu? Sfânta Scriptură numește pe Dumnezeu fericitul Dumnezeu și tot Sfânta Scriptură numește de atâtea ori fericiți pe credincioși. Ei înșiși mărturisesc acest lucru cu toată mulțumirea și ori de câte ori au prilejul. În adevăr, lumina de care au parte, pacea de care se bucură, ajutorul cu care sunt ajutați, mângâierile lor necurmate, nădejdea slavei, cu un cuvânt, faptul că au pe Domnul Iisus, îi face fericiți. Mulțumesc, Tatăl meu din cer, pentru că prin Domnul Iisus, mântuitorul meu scump și fiul tău prea iubit, mi-ai făcut parte de harul vieții fericite și îmi dai în fiecare zi, prin Evanghelia slavei, hrana, lumina și mângâierea de care am nevoie. Mulțumesc pentru că mă vei păstra până la sfârșit credincios și ascultător de tine prin Evanghelia slavei tale.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 pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru oricine este împotriva învățăturii sănătoase, potrivit cu evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredințată mie. cântarea prea slăvite Creator. Prea Creator. Preaslăvite Creator veacuri împăror n-ai în tezbiruitor de lumină neconjurat mare este slavă tot cântă-ne cu prinsul tor, numele Slă da Sinte doam de Soare lună și pămân cealăveci ei ne sfârși Le-aai creia cuarlătă Dumnezeu le slăvi și împreună cântăm, Slavă ție -ți Dumnezeu. Tu părine te ale cu Slavă, slavă cânt și e. Armonice vești război. Milioane le de soli Din mărețul tău pala Cu lumine și splendori Toate-ți cântă slava ta Toate pururi te măre